І довкова теж лунав в і велися сльози, І вівати билися в низьке небо дружні. Свитки, кожухи, та всі хустки, шапки, Старе і мале, настирливі і неснюливі, Всі товпилися, щоб стати ближче до гетьмана. Побачити його, бодай, ока, Може й почути його слово. А я дивився на них, Дивився на старих і дітей, на дівчат і молодець під товстими хустками ловив погляди, Воби шукав знайомі сірі очі, Хотів зупити їх уже отут, повні жаги, Безмежно жажди, нетерплячі полохливі, І побачити в тих очах дороги, які пройшов вже і ще пройдуть. І дерева, які вишумлюватимуть мені спогади, про втрачену навіки молодість, і бджоли, що гудітимуть, як моя втома, і гріх учасний слушний, і нашу самотність сподівану, і нашу самість. Шкода говорити, уже по моїй смерті. Турецький яничар і мандрівник Павлія Чолобіг, щоб виправдати невдачі султанського війська, яке не змогло взяти в козаків Чигирин, дасть опись мого міста сповнений вигадок і дивовижних перебільшень. Примітка. Фортеця Чигирин. лінія це міцна фортеця, що має три ряди мурів. Вона має 40 тисяч озброєного рушницями війська, Цитаделі стоїть на крутій скелі. Довкола фортеці три рядини прохідних ровів. Стоїть вона лівобіч Дніпра і правобіч Тясмину, і тут обидві ріки зустрічаються одна з одною. Фортеця розташована на просторому острові. Ліворуч і праворуч від нього перекинуті на плавні дерев'яні мости. В цитаделі стоять доми воїнів козаків. Всі криті тесом з горобами і садами. Там же арсенал, прекрасні гармати, монастири з дзвіницею, схожої на башту. Її нижній зовнішній посад. Сьогодні налічується 10 тисяч критих дранкою домів з верхніми поверхами. Було видно 27 дзвіниць. В торгових рядах Розташувалися всілякі ремісники, але число їхні мене незнане. В крамницях здебільшого торгують горілкою, пивом, медовухою і вином. Садів без числа, дуже багато слив, груш, яблук, капусти, цибулі, порию і звичайної. Однак лимонів, померанців, гранатів і інжиру в цих місцях не водиться. Той, хто побачить довкола цієї фортеці знаряддя війни і всілякі диявольські пристосування, рогатки, щити, ядерні щипці і самостріли, вражений буде безмірно. Через річ, що оточує передмістя, протікають води ріки Тясмин, а в тих водах видно всілякі піки, менаби і сталеві луки. Тут і сам хитроумний диявол був би вражений, побачивши знаряддя нищення. Еврія Челебі, книга «Путешествия». перва страниця 82 А мені, семіста, уявлявся той зимов тисячі разів неприступнішим. Під'їздив до нього безсилий і безпорадних, як мала дитина. І десь був той Марцк що кидав на мене своє криваве світло, тільки час неслушний? Чи то вже така доля великих полководців, що мають вони здобувати щастя для інших, але ніколи для самих себе? Від Києва до Переяслава я летів ніби у якомусь сивому чаді. Через Дніпро теж перелітав як орел самотній, а тоді уповільнював і уповільнював свого коня. Давав війську, спочинок і волю. В Черкасах і зовсім зупинився, лякаючись їхати далі, не наважуючись послати гінців, щоб довідатися, чи сама в Чигирині, чи знає про патріарше благословіння, чи жди як жона і гетьманша. Однак не посилав гінців і нікого до себе не підпускав. Вагання моє не тривало довго, мав їхати далі, прискочити до чигурина не як мученик, а як муж. Сонце того ранку війшло над степами велике і чисте, сипало на мене своїм тяжким, мово беремки золота промінням, кликало, очікувало, заохочувало. Я вирідався, мов, для стрічі королівських послів У кармазині хутра. Весь сяє золотом, І військо моє з золотом. А в душі однаково Був морок, і Гріх і зловорожість. Вставала мені перед очима, Звійняла лиця пані Раїна, Підносила погляд нечистий, брехливий, Сичала зловісно. Ви не побачите її, пане Хмельницький, Більше не побачите ніколи. Я відганяв теледіння, прикликав до себе матронку, малював собі її сумовиту красу, чув її зляканим Ні, ні, ні. І сама собою виспівалась мені в думці пісня про нашу дивну і тяжку любов. Постій, прошу, голубенько, розмовлюсь з тобою. Коли буде Божа воля, жить будем з тобою. Як же мені, мій гетьмане, з тобою стояти? Маю ж баю варіженьки, що будуть брехати. А ще к тому, мій гетьмане, тепер од'їжджаєш. Змовлять мої варіженьки, про мене не дбаєш».